thank Som mina damer och herrar, det lyssnade kulturföreningen i Aldarhållet den 24 december 2011 på Julafton. Och temperaturen är plus en grad, det börjar bli kallare och 1800 hektar på skalva i Vi ska här, börja telefonväkter, i hoppas att folk ringer, annars får vi spela lite julmusik och sånt. 81 00 kan vara i men så passa på och ring nu. Eh, vi har ju en timme på oss till det, så att det eh, ska spela någon sån här cassett från Gunnar och så. Och eh, vi kan säga att vi har i det nu. Hoppas ni har det trevligt nu på jula så de inte dricker för mycket alkohol och räddar om varandra och, och så vidare. Det är maximalt mörkt nu men det vänder ju snart och blir ljusare dagar så småningom fram i januari och sånt. 81 21 00. Passa på att ringa nu. Ja vi får spela en låt annars. Ja jag gör det. Och en kort paus. Du inte träffat ni ser det här med en kassett efter ögonblick. Hitta kom nu så gärna Han vattnade sina Fålar följde Allt var du sa kärna Ingen den kom igång till sisten där där låten i alla fall fast det var något eh, struvde med som rättade till sig sen och det tror jag radion på jag hoppas att någon lyssnar på sändningen nu eh, sändaren är ju fortfarande lika svag som för en vecka sen ser jag ju på instrumentet och så det har tydligen inte kunnat åtgärda sändare eller. Och ses klockan 0 när jag väntar. Ja, jag får sann jul åt till. En kort paus, jag hoppas att det går bättre än förra gången så vi går fortare. jag tyckte de var så korta där jag tänkte, tänkte köra julåtar den här gången jag brukar ju köra en annars skiva till Egon Kärrman eh, <här> eh, du vet från 1956 alla jular förut men jag gör inte i den här gången för den skivspelaren börjar bli lite dålig och, och så vidare och skivan är ganska knasträgg där vi får se om vi kanske gör det nästa rördag och det är 13 när någon ska ha radion på. Och det är rent själva vänner som är ensamma på julen och så vidare helt och, och ytterligare och sånt så jag hoppas att det, det, de går in till någon så, som har öppnat sig och så och, och träffar medmänniskor och så där, där på julen. Jag väntar på att någon ringer på 81-2100, måste vi kanske starta den där en skiva från Gunnar tidigare. Ja, det är väldigt tyst i telefon just nu. Jag vet inte dessutom om det är någonting särskilt bra program på tv, någon av den här kanalen eller någonstans. Någonting är det, det är tydligen i alla fall. Det kan vara så många som ringde när radio var ny i alla fall. Det var telefonväxter i. Och det var ju sällan som det inte var någon nattsändning eh, på julafton och, och jultagen. Och, och sånt var fullt med föreningar som ringde in. Och eh, med telefonväxter och så vidare. Men jag är intresserad av om ni, folk hör det här nu och lyssnar fort för att Dels har signalstyrkan minskat och Lasse i Flemingsberg har ju förlorat möjlighet att lyssna på den här radion tack vare effektsänkningen och allt det. Men här i Eltrede går det rätt så bra i alla fall trots det. Ja, jag spelar en julåt till. En kort paus.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 Then how the reindeer loved him, as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shining nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer.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 Stood off the red-nosed reindeer, you'll go down in history. You'll go down in history. Ja, det är tydligen blir inte vid det här året, det är milt nu, det skulle ju bli kallare så får vi får se. För alla andra år var det mycket snö på julen, särskilt på 40- och 50-talet och så. Men nu är det bättre, för på det viset Men det är alltid risk för att det blir halka nu om det fryser på och fuktar. Ja, nu är det kanske någon som ringer här. Hallå. Ja, god jul Georg. God jul, god jul. Ja, jag skulle egentligen inte varit i Stockholm. För jag skulle egentligen ha åkt, eh, brukar vara varje jul, brukar vara uppe i Hälsingland. Men ja. i, år, i tisdags då och skurade jag min lägenhet och tvättade golven och allting. Och sen gick jag ner på knä och skulle rota i en låda. Och då hade jag fick in någonting i knät. Så jag har varit på sjukhuset nu och får äta... Massor av penicilliner var där och skur upp knät och sug ut infektioner. Ja, jag vet det. Det har ju sig upp med illa i skärten också en gång. Och det var till en stor infektion. Men det var ändå gick ur av sig själv Ja, för då blev, det, blev man kvar i Stockholm. Och det var väl kanske ett visst lika bra. För att eh, det är ju ingen vinter där uppe heller. Nej, det, det är grått och otäckt och trist det är otäckt när det blir så halt när det först eh, fryser på och regnar ovanpå det sen då kan det bli fruktansvärd halka och så blev jag så förvånad igår över att eh, Martin som ringde hit förut eh, ringde upp mig och önskade god jul och sen skulle han eh, skicka en cd till mig för att jag hade skickat jag skickar ju till dig också eh... Hemvärnets musikkårens cd men som inte du... Som ja, jag kanske vägade. inte kom fram här. Jo, eller? men du har fått det, du har sagt det. Du, men du vill inte spela det, men han, jag skickade inte honom i alla fall han blev glad över det. Ja, jag har, jag har ju förklarat det så många gånger. Det är en hel... följetong där och marscher. Jo, men det, det, jag ska bara säga det, det, att Martin har. man fall, det Jag ville tacka Martin nu för att eh, att han ja. ringde upp mig och önskar mig god jul och... Eh, och skulle skicka en annan skiva till mig lovande. Ja. Det behövde han ju inte göra. Men hur som helst i alla fall. Då, så att eh, han lever och har hälsan. Och ut och flyger och far jorden runt. Och han verkar ju må bra. Ja just det. Har man råd att flyga i jorden runt. Då har man ju pengar. Och det, det är, så. Ja, ja, som och han, är problemet här. Han tyckte inte det var så stor mening. Att, eh, att ringa någon mer. Men jag vill i alla fall bara önska dig en eh, god jul. Hoppas att eh, då är det är bra. Och sen... Eh, så att det är en, en liten eh, en liten julhälsning på ditt postgir och kontot till dig och Gunnar också. Ja, det är ju alltid välkommet så mycket räkningar som det blir. Just ja, det, det är nog knappast att betala några räkningar för en, för den lilla slanten, Men hur som helst i alla fall. du får ja, gjort det så skulle det bli lite mer pengar. Du får ha det så trevligt. Ja. Må så gott då. Ja, du ska tacka god Du går oss nästa år. Ja, det var det samtalet, 21 21 hur ska radion på? Och vi får se om det ringer någon mer nu. passa på att ringa innan jag startat låt, För sen, vill ens inte tona ner låtar och lägga ut samtal. Ja, jag spelar en låt till. Gott pass. ska på jag hoppas att ni hör något här i är runt Stockholm här ikväll också utan allt för mycket brus och störningar Och det ska radion på och eh, det vore roligt om man fick veta om eh, ni har julskinka och sånt nu kväll och eh, om ni är haft det bra och allting är så Eh, om ni har trevlighet nu på julafton och sånt var försiktig bara med starkvaror och sprit och cigaretter och sånt eh, för jag tror tyvärr att det ställer till mycket problem när folk blir fulla så vet de inte riktigt vad de gör utan det kan hända olyckor och tråkigheter och man kan bli osam och, och det är bäst att sig för det och tänk på det innan heller är för mycket brännvin och sånt. Och för mycket öl och allt i den vägen. Ja vi får ta en låt till här annars får vi börja lite tidigare. Sen kanske kvart i sex mer. Någon cd från Gunnar men då får ni passa på att ringa den här kvarten innan jag gör det. Så kan jag inte bryta av den där. Jag ser den här utan de måste jag spela Ja, jag sätter på en till Ja, det kanske det kommer något Hallå Ja, hallå Hör ni mig? Ja då, jag måste bara hinna ställa in varje gång för de är så olika, starka på regeln Ja, hör du Geor? du ska ha en god jul. Ja, tack för det. Jag också vill jag göra ett, lämna ett meddelande till dig. Ja, okej. Okay. Efter sändning nu, klockan, det är väl till klockan halv, klockan halv sju... Ja, jag måste ju köra ja, nu och, och ja. då föreslår jag förstår att du tar dig ner till Emanuskyrkan Ja, fast när jag ska vara hemma på vänta, om Läntas, någon... ska vi höra där har de stort, stort julbord och de håller på hela kvällen, ja. de bjuder på excellent mat och det kan även gälla An Kent Andersson att han åker dit för att väldigt trevligt, jag ska ta mig dit ungefär vid sju i Berger jag mig hemifrån. Ja. Och eh, de har väldigt trevlig samkväm där. Och eh, det är öppet hus för alla människor. Och det är olika kategorier folk. Så det är kul. Det är blandat vet du. Ja. Äldre och yngre människor och barn. Ja. Så att det är väldigt trevligt där. Och väldigt mycket vällagad mat. Ja fast jag har en del att köra på kortvåg ikväll också med amatörerna. Ja. Du har, viss, du har en sån här social kontakt med dem då? Ja, ja man kan säga det. För det stora eländet blir ju när man blir gammal. Man ska tydligen få sitt straff nu för att man inte har bildat familj och så vidare. Ja, men du, du får tänka på det i år Att det finns många människor som lever singel. Det sägs ju det att i Stockholm är den singel hetaste staden i hela Europa. Ja ändå finns det så mycket människor i mitt fall berodde det på att allt det skulle vara så fruktansvärt fattigt. Fattig. Grejen är den förstår du, att det är så mycket folk som är frånskilda. Det finns enkor och enklingar ja. och kvinnor som längtar efter att eventuellt få träffa dig. Ja, men de ringer ju aldrig någonsin. Nej, efter. det är det som är jävla. Är Man måste... Tysta. Jag förstår inte vad folk är så rädda för. Jag tror också hur det nu har gått till. Jag har varit utsatt för, för någon förföljelsekampanj. -kampan uh, men jag skulle behöva en detektiv för att reda hur det, det går till, alltså. Ja, det finns ju människor som är väldigt gemena. Men jag tror, förstår att det där är också liksom ett spel. Att det är tillfälligt... Alltså... Det är tillfälligheter som gör att man träffar Ja du skulle Låt oss säga om du skulle vara där ikväll ja, På det, kyrka. Är, det är massa människor massa Det är här... mycket trevligt folk där Ja alltså. men jag vill inte vara borta från villan här Med hänsyn tillbrottsrisker och grejer Jo ja, men det är inget på julafton Och så, är, så ligger folk lågt till de där kriminella kretsarna vet du Ja fast mm, jag drar mig från Bort därifrån det är inga riffefi-kupper som sker i natt. Och nej, grannarna äh, äh, inte vill ställa upp och hjälpa mig någon gång. Nej, du vet, det är ju sådana tider. Du har väl läst nu i e år om Karema här, va? Ja, Just... det har jag. Det var ju där åka ut som här blodtryckstabletterna. Jag var så sjuk oss, inte av, ja, som Det är skräck. Eh, och ändå, den där läkaren också var med honom, för han sa att du, du får söka en annan läkare. Jag vill inte ta det här fallet. Du vet, grejen är den i Sverige idag att det finns inget land där man... Det finns ett åldersförakt, skulle jag vilja säga. Alltså ett gement åldersförakt för äldre människor. Ja, det verkar ju så. Man ska vara ung och vacker och framåt och, och ha pengar. Ja. Det är det som gäller tyvärr, hörr. Ja, och pengar har jag ju inte. Och det är ju det att man kan inte gå ut på Arbetsförmedlingen när man blir pensionär för att försöka få nya inkomster. Nej, det, du vet förr, då hade de så kallade, har du hört talas om det? Grågåsar som jobbar? Nej, du vet inte riktigt. Jo, det vi hade grågåsar på det jobbet. Jag har jobbat inom olika företag och vi hade, på många ställen hade vi så kallade grågåsar. Det var pensionärer som fick jobb och de jobbade då exempelvis kanske måndag till och med torsdag då. Va? Och ja. Deltid, fyra, fem timmar på eftermiddagen. En del var vaktmästarbitreden. De var utpost. Och de hjälpte till med småärenden. Ja, det, det är ju synd. Det här, när jag har varit laboratorbiträdare i flera omgångar på 60-talet så kommer min mor hem och hotar med gårdselmord. Och, och då eh, måste jag ju hemma och titta vad som har hänt. Han få svar på telefon. Och, och det, det gillar ju inte arbetsgivarna. Nej, det förstår jag. För att de har ju inget... Alltså, det är väldigt svårt problematiskt. De måste ordna upp något sätt, sa de, Men hur, har de inte. Nej, precis Nej, men då hade man ju grågåsar som gick och jag vet ju när jag jobbade på Åkerlunds förlag, vet du. bonje Ja. Då hade vi ju killar där som var utslitna. Men det var en humanism, vet du. De fick gå kvar alltså i tjänsten med full lön. Ja. Fullödig lön, kan du tänka dig det? Det skulle aldrig kunna ske idag, vet du, för att idag vill de hålla nere, alltså kostnadsläget, personalkostnader så i möjligaste mån alltså till nästan ytterlighet och då hade man toleransgrad de här killarna fick gå kvar det var så här killar som var gräbbar som var en, omkring 60 drygt 60 år va, oh. de hade några år kvar till pension och de fick gå kvar alltså tycker jag var jävligt stiligt ja oh, just det och Eländet så var ju helt enkelt att jag var tvungen att vara hemma och sköta min mor och så många år. Och sen liten, när jag 82 går om bort och då går jag till mig. Då gick det inte att ordna någon jobb alls för att jag var borta för många år sedan. Ja, du ser hur det är. Men idag tror jag att den... Beroende också på att äh, mormor hade henne ett år men hon kunde ju inte när, när hon, äh, hon började sniffa på gasen. allt hon var ju livrädd där. Du måste be din mor resa hem. Men hon grät i telefon och sa det. Oj då. Var det så illa? Och sen och jag fick jag ta henne och hand om henne i många år här. Ja. Då var ju färdigvårdad på sjukhuset efter sju år. Kunde, du inte kun, göra hon hon, hon vad jag var ju det. Mamma var ju språklärare innan. Kunde hon inte få någon tjänst utan att Hon ville inte. Jag hemma sa hon. Jag försökte få henne jobba på en syfabrik i Hammarby. Men det är i vägen. Men hon, var väl i, hon hade väl i botten, var hon ju språklärare va? Ja, språklärare innan, hon hade en bra utbildning, men när hon gifte sig så skulle hon vara hemma förut. Ja, men kunde hon inte återgå till just det då? Jag vet inte, hon ville inte, hon var inte motiverad att arbeta. Var hon som språklärare innan i eller Hon språk uh, tyska, franska och uh, uh -huh. engelska huvudsakligen. Så hon var en väldigt språkig människa? Ja, just orden. det. Men i och med att hon, hon gifte sig då och, och 1939, då var hon hemma sju. Ja, det var ju så på den tiden att många då Min kunde... Man, var ju civilingenjör, han skulle försörja. Du vet, på den tiden, då gick det ju leva på en lön, vet du. Det, det var ju så, va, att familjeförsörjande, det var ju pappan då och sen var ju väldigt mycket hemma för det, för det, det gick ju att klara sig på en lön, det skulle inte gå idag vet Nej. i de här dyra som vi lever i det är i så, så billigt här, som det var, ja. lägenheten i Hammarby kostade 160 kronor i månaden, hyra på 40-talet och, och, och, och överhuvudtaget, man fick en hel väska mat för 10 kronor mm. och så vidare, ja visst, jag kommer ihåg när jag var barn det, när barn jag, jag vet ju på fram, fram till ja 70 talet minst när slutet av 60-talet kunde man gå och äta på Margareta skolan vet du Kände du till dem. ja och det, det, det låg en vid Sankt Eriksplan och så låg den på Drottninggatan man kunde gå upp en trappa upp där och äta för 4 5 kronor så fick man hur mycket mat som helst ja det var jäkligt och det var vällagad mat vet du ja det var ju skillnad det nu är så dyrt allting som inte är klokt ja det är skitdyrt det är ut ut. ja jag fattar inte att de får höja hur mycket som helst löner och sånt så fabriken måste läggas ner och det tas från Japan och Taiwan allting och så vidare det är bättre att hålla ja. tillbaks lite på det här med lönen än att företagarna lägger ner det har så mycket jag såg på, ta exempelvis titelatur va vad folk kallar sig då. Det var inköpsstrateg. Det var kommunikationsinformatör. Det var informationsavdelningschef. Det är massa konstiga titlar om man skaffar sig folk idag. Du. Det är sådana jävla lufttitlar överallt. Alltså de kallar sig för det ena och det andra vet du, mystiska jävla titlar de har. Men ja, och varför ska man göra det? Ja, det, det är ju så man med. ser. Ja, vad, vad sysslar du med? Det är informations assistenter och det är det, det, det ena och det andra, det är massa så här konst inom datorbranschen. Dator, ja, jag såg ju på 70-talet som radio och tv-serviceman i katalogen, men det bara kosta extra så tog jag bort det. På den tiden fanns det hederliga titlar, då visste man vad det var en filmekaniker eller en radioreparatör det fanns måleriarbetare och så vidare. Men idag är det sådana här titlar som eh, strateg eh, administratör, beställningsobservatör och så vidare. Det är mycket sådana här eh, konstiga titlar som yrken som har kommit till, eller yrken kategorier med människor som sysselsätter sig med sådana här saker i så kallade information- och kommunikationssamhället. Ja så är det. Jo, fortsätter du att spela lite julmusik då? Ja, jag kommer att göra det fram till framåt. Ja. Men jag rekommenderar sex, om det... Är... Då, då, då blir någon skiva där. Ja, jag jag rekommenderar även... Jag skiva också som jag inte spelade ja. förut. Det, ja, ska vi kanske ta gå dit ner ett tag? Jag kan rekommendera då som sagt var lyssnarna, även om Kent orkar. Nu hörde jag att han hade skadat sitt knä här. Ja. Han hade tydligen skada sig inom bostaden där han hade tydligen sysselsats med att ha någon slags form av städning eller någonting va? Ja det var något sånt är farligt ja, det, får inte det, inte det att man kan ramla och ska skada man ska sig, sig man håller på Det är ett det där. jag fick ju problem med min stortå vet du för några veckor sedan Jaha Jag fick någon inflammation i det nagelbandet där och ja, det, det är ett helt men det brukar gå över den svullnade upp tån ja. vet du, så det var till ju dubbel så stor volym va. Ja, det kändes väl i skon sen. Jag kunde inte gå knappt så jag var tvungen att åka till sjukhuset och då fick jag ju då penicillin tabletter de ger dem ju pilla ja. på vet du så här starka tabletter fick jag. Men det gick ju ner lite svullnaden men det tog sin tid vet du. Ja. är jävligt jobbigt och jag har fortfarande lite problem med den där tån så att jag får vara observant. Ja. Man, men det värsta man kan åka ut för i ger vet vad det är? Nej. Det har fått tandverk på julafton? Ja, jag har inga tänder kvar så det är slut med det. Men du har inte haft tandverk på julafton hoppas jag? Nej aldrig, mm. de verkte bort man plågade, det, det här är aldrig ordning på du må, Hade du inflammationer då i tänderna? Om det blev då misslyckade rotfyllningar och allt möjligt. Mm. Fick och du... utramlade fy... amalgamfyllningar och skit. Fick du så inflammationer då? Ja, det fick jag ju stora äh, svullnader och grejer. Fick och, vi... och var och allting, så de där sprack, så sprack i sådant, det var äckligt. Fick, kunde du skära då bort, eller ta bort, suga bort det då? Ja, det det det sket där, jag gick hemma mer för att det, det kostar bara pengar. Men hade du inte jävla verk då? Jo, det hade, jag har fått stått ut med mycket här. Ja, det måste ha varit fruktansvärt, så du. Det är hemskt det där. Ja, det hälls ner med magnesiumtabletter och sånt bara. För jag, ja, jag vet ju, det är fruktansvärt om man får en sån här inflammation där. Det är ju så förbannat ont, vet du. Ja, det, ja, det hände inte det mer för cellerna borta. Men magen blev ansträngd så att jag började börjar käkarna skall Jag kände en gammal bergsprängare en gång det var, på fem, det var i, i, ja, slutet av 50-talet han berättade en gång han hade så jävla tandverk förstår du men han bodde ute på landet va ja. det fanns ingen tandläkare så han gick till Smeden Aha. och Smeden vet du ja det gjorde de i Boes län. de försökte dra ut tänder men de Smeden de bröt ju ofta bara av tanden och så var det ännu värre nej den här killen förstår du som han gick till vad han berättade då för mig han fick ut hela rot och hela skiten förstår jag. Han var duktig den där smeden. Ja det var ju bra det för du bara försökte ta med en hovtång då du gjorde det, ja, Han hade en hovtång och de hade specialtänger i smederna vet du. Ja. De hade ju plattänger. Du vet det finns sådana här, så här fina plattänger va. Ja det vet jag det är använt också. Så, och jobbar med sig. De är ju duktiga om man går ju till. Han hade ju tur den där killen var ju bra vet du men. Vad gör man i en snödsituation? Man, han var i tvungen att få bort ja. det där. Det gjorde sig förbannat ont. vet du, Det är fruktansvärd verk om man har handverk. Men det är nog det värsta man kan råka ut för på julafton. Men det är klart, jag beklagar, om Kent hör det här, att jag beklagar honom. Det var tråkigt att han har fått det där besvären just nu. Ja för knet, det är också jäkligt besvärligt när man ska gå, va? och sådär det är, det, det är också extremiteter i knelleden och sådär, man ska börja på kneled och sånt och det ja, är det, det, det. Det, det, som tur är så har jag inte brutits något alla gånger jag ramlat som skuld på gatan och i trappan här ja. utanför huset och allting, det, det här problemet med balansinnet ja, just, ja det är ju så har du varit och testat det där med ditt balansinne, har du något fel på någon Nej det, det har de inte velat gjort De, de har skit allt Ja För att du vet, det där kan man ju liksom testa sådana där saker va Ja det är väldigt otäckt Det börjar ju efter eh, den där blodtryckstabletterna och sen vill ju inte gå över det, där. det var ju det. någon Amer läkare i Amerika som ringde från USA också han, en svensk amerikan han, han ja. trodde ju att det har haft någon proper lilla hjärnan, så. vet jag vet en kompis till mig han fick jäkla biverkningar utav den där blodtrycksänkande medicinerna ja. men han hade tur han fick utskrivet utav den här husleken en annan tablett som han testade och den var bättre i alla fall ja jag låter ju bli allt sånt nu du har det inte fått, du har inte fått, han har inte skrivit ut andra preparater som, det kanske, för att en del är ju välja biverkningar nu påstod ju han den här killen jag känner då att när jag gick tillbaka till lekan så då sa lekarna att de skulle testa en ny tablett. Ja, det hemska var ju det här med att jag fick diabetes av tabletterna också. Och det är ja hur, hur märkte du det när du fick diabetes då? Hur ja, jag hade så höga äh, blodsockervärden när de tog blodprov. Jaha. före det var det ingenting. Kände du, har du känt törst och sådär? Om jag häller i alldeles mycket läsk och all möjlighet. jag springer och kissar hela natten och allting. Men hörru du, i år? köp heller mineralvatten eller drick vanligt vatten, det är bättre, eller? Ja, men det smakar så illa det där eh, mineralvattnet, det där, det det, det, det, det, det, du vet. Men det finns ju mineralvatten som inte är kolsyrat, vet du, det är bättre. Ja. Men jag tycker, att du kan ju dricka te exempelvis, då kokar du ju vatten och sådär och det är bättre att dricka te vet du. Ja men det är massa kemikalier, man ser ju ja, nere på den trasiga värmepannan, pannan. hur mycket kalk som avlagas så på <skratt> värmepatroner och allting. Och men te vet du är ju inte farligt utan det innehåller ju massa nyttigheter med antioxidanter och sånt där vet du. te är ja. bättre att dricka än kaffe. Det är ju också bra. Ja, att jag är inte kaffe. Jag tar en annan koffeintablett istället. Och slipper jag garmsyrande kaffet. Ja, men du vet. Nu kan du också köpa, geor. Du kan köpa... Börjar ringa på den andra linjen. Vänta, kan inte geor. koppla in den. Skit det. Du kan, köp, du kan köpa koffeinfritt kaffe. Hallå? Ja, just det. Koffeinet är jag inte rädd för. Jo, när jag säger det. Nu finns det så här nästkaffe och sånt. I Lidl, de har koffeinfritt kaffe som kostar 20, 29 kronor och en sån där flaska eller den räcker ju bra länge vet du och det är koffeinfritt kaffe har de där som är väldigt bra vet du och det är inte så heller Hallå Ja jag håller på att ändra en referensband men nu är det klart Nåväl för att koffein tycker jag att det är urindrivande. Jo men jag säger det till det. Koffein... ändå så vill läkarna att man ska ta urindrivande tabletter och det är ju oh. inte roligt. Men koffein i kaffet är urindrivande och det kan påverka magen. Och därutav så dricker många koffeinfritt kaffe och det smakar lika bra det vet du. Ja säkert. Så att Fast det är jag har aldrig tyckt om kaffe riktigt smaken. Det kan man testa vet du. Ja. Men, det det no minns jag, jag tänkte när jag var liten att det kanske man får kräfta i magen eftersom eh, jag tittade på en kaffe ett mikroskop och då tyckte jag såg små sylvassa partiklar och det kan ju inte vara bra för magen tänkte jag Ja man kan se massa partiklar, det finns ju överallt Ja utåt. sylvassa det, partiklar. det finns överallt, men grejen är väl den hör du Georg att nu efter sko har ju du din du ska ju kommunicera ikväll med folk va? Ja, jag ska försöka. Det beror lite på konditionerna. Det. Ja. Ja. Men det ska vara kul nu du, som han sa Kent här Andersson i, i, i Nackade, han, han uppmanade ju det att spela upp något från holländsk radio. Ja, just. Men det är mycket störningar och det är fortfarande invecklade kopplingsmanöver här för att få in signalen i mixbordet ja. från en mottagare här på andra sidan. Men, man kan ju konstatera i alla fall att. Men i, nej, de lär väl inte begripa på mycket håll jag ska spelar. Också. I och med att du har eh, radion så har du ju kontakt med folk så du är ju inte isolerad där. Nej, det är inte Men de har ju sagt det ibland så USA att det ingen kan komma dit kan vi inte göra mycket för det. Nej, det förstår jag. Men du har ju andra människor i Sverige du kan kommunicera med genom raden. Ja, ute på, långt ute på landet, var ju allt möjligt. Då är ju Peter är väl ute i eten emellanåt? Ja, inte ofta inte. Peter Johansson? Där Nej, han får inte ha någon antenn där på sitt fönster och då går han inte ja. ut heller. Men du har väl några favoriter där? Det är skillnad, jag kan ju... Jag behöver bara folk, i, nu är det problemet att ingen vågar gå upp i det här taket för jag kan inte gå upp själv och, och ordna tänderna. nu. Känner du ingen gammal sotare då som kan hjälpa det? Nej, tyvärr då får folk att ställa upp alltså. Men om du vet ju att det har gått den här sommaren också utan att jag fick tag i någon byggnadssnickare so som kan laga taket som läcker vilt alltså. Om det är några sotare i faggorna där, kan du väl be någon av dem? Ja, det, det är sällan det, för att då, jag, jag har ju elvärmen nu mer så de kommer aldrig hit med överhuvudtaget. Och, och, och det var när ådelning, och det var inte roligt. Det blir så mycket sot, de rev ut och allting i pannrummet varje gång. Och att, ja, vad jobbigt med, med sot där i gubbarna. Ja, jo. det går det rent och fint elvärmen, men tyvärr det... har jag ju problem med att pannan är 29 år nu, och slut helt enkelt. Ja, Jo, det är ju så att allting har ju sin ände, vet du. Ja, vi får väl hoppas att kallkavlagringar eh, som kommer vi, från vattnet ja. Vi får kanske hoppas att ru, damen med rutor i ringer en, Anita. Ja. Vi får höra så ge, och god fortsättning då, Rö. Ja, det är gott nytt år. Ja, och, men du sänder år. väl innan, när du sänder, det, du sänder först efter nyår blir det ju. Ja, det blir blörda. Och på lördag. Ja. Nej, ja. Vilk, vilket datum är det då? Ja, det är det. det, det. sitter inne i andra rummet här, så Ja. Nåväl, vi, vi hörs utav. Har det så bra då, i år. Hej. Ja, då, ja, nu leder igen här på 8121. du ska rada den på. Jag väntar. Jag har tid att köra telefonväxten lite strax efter sex, nu fem minuter ut eller något sånt. Jag lägger igen en skiva och försöker spela en bit på en där så att han inte med helt först. 81-21 ska jag den på. Ja, vi får ta någon låt. för idag de är sista fem minuterna eller sex, sju minuter som är kvar 81-200 det, det tiden har gått det är så fort idag i varje fall det är väldigt tyst och lugnt så här ute ingenting, alla är tydligen inne och firar jul och allting och man ser inga bilar, ingenting 81 21 Nu ska radion på. Passa på att ringa innan. Sen tar det en vecka innan vi öppnar telefonen. Nu ska vi se. Om det kommer en signal till. Hallå? Ja Georg, det är Lennart. Jag glömde berätta en sak för dig. Det var nog märkligt, hörde du... För jag läste för en tid sedan Om julen 1914 ja. På västfronten Det var mycket märkligt Det var ju världskriget, vet du, började 1914 Första världskriget ja. Och det var fruktansvärt Det var miljoner människor Som forslades. Så det blev en, en västfront Där man låg nedgrävda i skyttegravar Det känner du till, kanske Ja, det var ju fäckligt där, där Med krig, tycker jag Och på julafton 1914 så hände det något mycket märkligt. Soldaterna hade ju då genom propagandan blivit lovade att bli hemförlovade innan julafton. Men de låg ju där ja. i status quo, vet du, och bombarderade varandra. Båda sidorna besköts ju då. Man försökte göra stormanfall, men det slogs sig tillbaka. Så det var ju väldigt, väldigt hårda... Villkor för människorna där vi fronten. Och plötsligt på julafton så såg engelsmännen plötsligt hur det tändes tusentals små ljus. Och det visade sig att det var små julgranar. Aha. Eller julträd som tyskan hade tänt då. Och så hörde de Stilla natt sjöngs det från den sidan. Det olika... Ja, det lät väldigt vackert i alla fall. Det var olika vad ska säga väldigt stämningsfullt följt sådär och engelsmännen svarade då de sjöng olika stämmer förresten, tyskarna vet som man kan göra ja. en körsång och engelsmännen svarade då med den här som du kanske har hört som blev en riktig sån landsplåga och slagdänga it's a long way to tippa där igen ja den hörde jag många gånger här, var. it's a long way to go eh, goodbye piccadilly, farewell eller något så här går och då så sjöng man där och plötsligt så ser britterna de varskådde vakterna då någon som kommer knalla med en riktigt tomtegubbe kommer knalla med en ljuslykta ja. och, och det är en tysk soldat där, det är en kille som tydligen kanske är lite överspänd och, och vågar sig upp alltså ut i Ingemans land och går fram mot den engelska frontlinjen och plötsligt så han tilltala dem för att det visade sig Före första världskriget så var det mycket tyskar Som jobbade i London som taxiförare Och hantverkare och sådär Som så en del kunde engelska vet du ja. Så de började kommunicera med varandra Och till slut så det fram tyskar Och sen det fram engelsmän Och de bjöd, bjöd varandra På cigaretter och de där kaffe och, och, och, och Kommunicerade med varandra där Och det, det fortsatte Hela natten vet du julnatten och där, Till morgonen och dagen därpå så spelade man en fotbollsmatch mellan England och Tyskland. Aha. Det sägs att tyskarna skulle ha vunnit med, vann matchen med 2-1. Och det där, man, började, man besökte varandras eh, eh, logementen där vid, vid stridslinjen. Eller gravarna, skyttegravarna där. Och det höll is ända till över nyår. Ja, det var det. <laughs> och och då, började, då kom det igång igen tyvärr i det jävla eländet. Men då sköt man salver i luften- för man hade ju då blivit- mer eller mindre bekanta med varandra, va? Så ja, det, det var Jag har skrivit två böcker om det där- och Paul McCarthy, den här- ena Beetle Kilometer. Han har ju gjort en låt om det där. Så jag tänkte, det där är rätt intressant. Det, det, det är ett unikum i, liksom, i historien, det där. Att man kan förbrödras och att människor då- kan genomskådar det här med det här jävla krigshelvetet va? Ja just, jag tycker det är för äckligt alltså det hela mänskligheten riskerar att bli plånad någon de ja. så här. och största faran är befolkningen också på jorden, de måste tänka sig att det inte skaffa sig så mycket barn egentligen. Ja visst, nu ska jag ta mig en snaps, det är synd jag, om Kent hör det här, jag beklagar Kent att du inte kan ta någon snaps nu när du har penicillin men det är huvudsaken att du, att du blir bättre. Ja. Hoppas att han får det tillfrisknande snabbt. Jag ska inte uppehålla längre om det är någon annan som vill ringa och höra. Hoppas att hon ita ringer. Hon är alltid kul att höra. Vi, ja, hörs vi har ju inte någon tid kvar nu. Ja... Ska det vara någon så är ingen som måste bli väldigt kort ehm, Precis nu alltså för jag vill försöka starta den där skivan med ehm, Gunnar nu. Nej tydligen inte, vi stänger väl telefonvektoriet för ikväll och det var väl inte mycket mer annat att vänta på julafton när folk annat att göra än att sitta och höra på närradion. Men det kan ju vara ensamma människor eh, som, som inte vet vad de ska göra. På kvällen kan de sätta på radion så därför är det under... Vet man ju inte om det finns några lyssnare. Det är synd att det inte går ut ur Europa på mellanbåg det här eller någonting. För då kan det ju komma meddelanden från andra länder och så vidare. Då skulle man ju ha möjligheten att ta emot e-mail och sånt här och sms och annat och, och så så skulle man ju nog nå längre. I alla fall i Sverige här också. Så, så det är lite mer människor hör jag tror. Det, det når väldigt kort sträckan nu. Som sänderna går på så låg effekt nu. Ja, vi ska, jag ska starta det här. Vi stänger telefonväxten från och med nu kan vi säga då. Och så jag ska starta det med Gunnar. Och, och så kör jag det fram till en avslutning det körde en Radio Nordvägsen när kärleken rynde. Eftersom det är 50 år sedan Radio Nord fanns och så vidare upphörde och så, det var ju så att det inte kom längre för fri radio Sverige. Det hade varit en sån jäkla hallå, Det var ju bara oskyldiga, roliga saker de gjorde. Har det så bra årslut om varandra? Nu så en kort pause och så kommer det där från Gunnar. that the boss. This little piggy we don't need a toss. This little piggy wants to send you down. Don't mind with the mind of the own. This little piggy says that he's the boss. This little piggy we don't need a toss. This little piggy wants to send you down. Don't mind me, with the mind of the own. Och sen är det folk som har ringt och frågat Vad är det för dumt jag har i min signatur? Jo men det är ju det jag vill framhäva om ni tänker efter riktigt. Vi svenskar är snart som indianerna var i Amerika. De blev en minoritet i sitt eget land. Svenskarna kan vi snart jämställa med indianerna i Amerika. Det är det jag vill komma till. Vi kommer att bli en minoritet i vårt eget land, och var blir det då av oss svenskar? Det är det våran signaturmelodi syftar åt. Och varför jag hade fem pilar, det är en pil för varje parti, förstår ni? Det är symboliskt alltså. En pil för varje parti, då räknar jag inte Miljöpartiet och KDS, för det är skitpartier överhuvudtaget så. De kan vi inte räkna För de är för invandring och de är för gjort Det där som vi är emot eh, Därför Symboliserar det alltså Att vi måste göra uppror Mot det här systemet Och därför har vi satt in Fem pilar En för varje parti Sen börjar det plötsligt brinna Och sen kommer indiankrigsdanserna Förstår ni det är symboliskt alltså att vi svenskar måste börja resa på oss nu. Det är det det handlar om. Så att ni som lyssnar på det här programmet missförstå inte dunk-dunken i början. För jag har ingen dunk, dunk musik mitt i programmet sedan. Då blir det bara tal. Och tal vill folk ha för de är lätt på denna neger-musik. Afrikansk musik. dunk, -dunk. Ja. Ja, det är en egen musik helt enkelt. Det är ingenting annat. Och det då inberäknar jag av både allting som har med rock och dunk-dunk. Ni vet, ja. Ni vet vad det är för musik som det handlar om, dunk-dunk. Det är bara det här... Ja, ja, jag, jag säger det, den passar i djungeln. Där passar den här musiken. Vi har svensk fin musik. Vi behöver inte importera den här egen musiken. Det går, vi slipper, vi klarar oss utan den. Eh... Nu vill jag ta upp en artikel som var i Expressen den 5 augusti 89. Då står det så här. Valet i Norge, det står på ledarsidan faktiskt. Jo, det är det. Det är ledarsidan, andra sidan alltså. Jo, då står det så här. Valet i Norge, Karl I. Hagen, ett komplicerat fall- men prognoser förblir prognoser. I synnerhet missnöjesyttringarna bakom Karl I. Hagens väldiga gallupsiffror. Med 19-20% blir framstegspartiet landets tredje parti. Kan ha dämpat på valdagen lite. Självsägelse i Hagen vara nöjd med 11-12% också. Det är ett rejält kliv framåt. Hur i all sin dag ställde normen till det så här undrar vi politiskt ordningssinnade svenskar. Förstår ni vad de menar med det? Jo, de är oroliga för att om han kommer framåt i Norge så kommer även vi framåt i Sverige. Förstår ni? Det är det de är oroliga för. Det är baktanken varför de skriver en sån här artikel överhuvudtaget. Allt för att skrämma svenskarna till flathet och tystnad. Att inte reagera Söv ner svenska folket Låt dem sova Och när de vaknar Då är det för sent Det är det, det svenska politiker Och den kände Svenska författaren Franske Bengtsson Har skrivit en ganska Massiv biografi Om Karl 12. Mycket böcker har skrivits om honom Tidningsartiklar, essäer det har gjorts filmer om honom och ett skådespel av August Strindberg. Nu kom också en bok om det kända slaget vid Poltava och försökte diskutera vad som hände och konsekvenserna av detta kända slag. Karl XII föddes den 17 juni 1682 som son till Karl XI av Sverige och Ulrika Eleonora av Danmark-Norge. Han hade två systrar som nådde vuxen ålder. Han hade inga andra syskon, de andra dog i sped ålder. Hans farfar var en kända kungen Karl XI Gustav och hans farmor Hedvig Eleonora. Han tillhörde Ettenpfalz, Schweibrycken, som kom från Tyskland till Sverige. Den gällande idén hur Sverige skulle styras när Karl XII blev konung 1697 var tanken att konungad var instiftat av Gud konung av Guds nåde som termen löd. Konungen satt alltså på tronen som en Guds ställföreträdare på jorden och var endast ansvarig inför honom. Ingen människa på jorden kunde kräva rekenskap av kungen. Karl XII blev uppfostrad med detta för ögonen och detta förklarar också mycket av hur han såg på sin regentgärning. Han skulle ensam fatta alla beslut och han behövde inte rådgöra med någon eller anförtro sina planer för någon annan människa. Karl XII fick en mycket vårdad uppfostran med professorer de lärare som fanns då i Sverige vid den tiden valde man att uppfostra honom och undervisa honom. Han fick också en hård fysisk uppfostran, mycket jakt, mycket ritter och även naturligtvis kunskaper i militära angelägenheter: till exempel då fortifikation, alltså befästningskonst, av sin lärare Carl Magnus Karl Magnus Stewart. Karl 11, han dog innan Karl 12 blev myndig och en tid regerade en förmyndas Sverige. Karl XII blev dock kung som 15-åring och han satte själv vid kröningsceremonin kronan på sitt huvud. Han var så alltså mycket ung när han blev kung och ett stort ansvar lades på hans axlar. Sverige hade genom flera krig under 1600-talet och talet utökat sitt territorium. Man hade besegrat Ryssland, Polen, Danmark, Norge i flera krig. Och vi hade blivit en stormakt. Karl XII fick den historiska och ödesmättade rollen att försvara allt det vunna. Allt detta lades på hans unga axlar. Och jag tror det är viktigt att förstå mycket av, av Karl XIIs liv- att han tog det här på ett mycket allvarligt sätt. Och han gjorde absolut sitt yttersta för att rädda det svenska stormaktsväldet. Han fick en koalition emot sig av Danmark, Norge, Ryssland och Polen, Saxen som gemensamt anföll Sverige på olika håll. Karl XII valde naturligtvis att själv delta i striderna han kallade samman all de svenska reglementerna, de finska också, och började försvara sitt land. Karl XII vann många stora segrar. Han landsteg på Själlan och besegrade danskarna i juli 1700. Han vann en mycket stor seger vid Narva som ligger i nuvarande Estland mot ryssarna 20 november 1700 och det slaget har ju blivit väldigt historiskt känt svenskarna anföll de ryska befästningarna med cirka 10 000 soldater och eh, russarna hade en så kallad hoprafsad kanalje och skulle försvara sig svenskarna ficklösa på fienden och besejade dem. Många av dem ryssarna drunknade när de flyttade fly från platsen. Svar Peter hade flytt långt tidigare. Han besövade också ryssarna senare 1708 vid Holoftzin under ryska fältåget. Och han lyckades avsätta den eh, polske kungen August II. Hans generaler, de beryktade Adam Ludvig levenhop. Och Carl Gustav Rensköld vann också stora segrar när Karl XII inte var med. Lunhögt vann en stor seger 1705 vid Gemau-Mojitehof i Kurland. Och Carl Gustav Rensköld vann en stor seger 1706 i ett känt slag vid Fraustat. Men Karl XII kom också att lida ett nedslag i Ryssland vid Poltava den 28 juni 1709 han hade med en armé trängt in i ryssland och hade väl som mål, trodde man i alla fall att Erövra Moskva men eh, den ryska vintern eh, decimerade kraftigt den svenska armén och eh, man var tvingad svika av söderut vid Poltava mötte man då den ryska armén och vissa inledande framgångar i slaget till trots förlorade man slaget och eh, svenska armén kapitulerade senare vid eh, Perivoltsna 14 000 man som gick i rysk fångenskap Karl XII själv flydde till Turkiet där han stannade några år och eh, försökte få torkarna att starta krig mot Ryssland Det var här den beryktade kalabaliken i Bänder i rum Karl XII red sedan. hem senare i Sverige har redan ritt på 14 dagar från Turkiet till Stralsund. Och eh, Baltar var ju faktiskt slutet för det svenska stormaktsväldet. De baltiska provinserna föll ju då i, i ryssarnas händer. Ryssarna härjade i Finland. Till och med svenska skärgården för härjades danskarna för ta tillbaka Skåne misslyckades som tur var och eh, Karl XII försökte då ta igen förlorat territorium, han samlade upp en ny armé och angrepp Norge 1718 men här stupade han själv 30 november det datum som vi firar då han stupade för Rikshals fästning för en kula i tidningen och han föll är fortfarande okänd, Man vet inte om det var en svensk lönnare eller kanske en kulla för en från fästningen. Han begravdes i Vidarhamskyrka i Stockholm. Och eh, ja, det är hans saga i korthet. <skratt> Mina kära gossar här är fint Alla isläggnings kompani Alla toppar och som försvarar Sverige Det är en fint Vi kan alla slå en död Och vi har en vänsterklott i stil. Så om inte hit och snackar skjuter Så hjälper Då är de toppar ställ Och räkna med en jävla saft brott Här kommer vi med Sverige I hand Beklagar en dålig ljudkvalitet där på slutet så kan jag inte göra mycket åt. Man har ju bestyrt till makten där sida skriven. Det är alltså kulturförening i alla Sverige vaknar som har sänt. Och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson. Och det finns ett precis som är 634 1 634 252-1. Och det står Gunnar Andersson på salongen när det är viktigt han Och vi ska väl spela lite igen, Snutt det lönar kanske inte att fortsätta nu. För det är alldeles lite tid kvar nu. Men det kommer nästa lördag mera hitta där från Gunnar och sånt. Och den första där är Gunnar 47 minuter. Och, och så... Eh, första i januari det beror på om det är en ny eh, vad är det för datum nästa januari men jag tror att det är en första eller så ja, men, eh, ni kan ringa hit på 81 21 00 vi pratar med er privat som vanligt så här eh, under en halvtimme efter fem över en halv kan vi säga och så har ja, det så bra gått eh, Eh, fortsättning på julen nu och gott nytt år och ha ja, det är så bra och vara eh, glad för alla julklappar och allting ni kan få eller kan ge till anhöriga och sånt så säger vi <skratt> eh, hej så länge och jag ska spela eh, lite radionord här tänkte jag på början lite eh, slut här eftersom det är 50 år sedan radionord eh, slutade Hej, hej så länge, jag har det så bra. Och ring gärna efter fem över här. Medan 50 tonår kommer här.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 These <laughs> Ja, så låter alltså Putti Putti med Jajepa E, om ni inte skulle ha hört den förr. Har du radio? Ja. Har du mellanbord? Ja, visst. I är och tyra nya femma. det är härligt med sol, sommar och bad. Och torrt och risigt hår. Jo ja, tackar jag. Oh, ja, den saken ska väl inte du behöva oroa dig för. Du som har White Horse Hair Cream. Rätt. White Horse Hair Cream håller håret välkammat och välvårdat hela dagen. Till och med på badstranden. Ta med White Horse på semestern. God morgon, det är en härlig morgon, det är en frisk morgon och det är en morgon. Ja, det ringde en som heter Gunnar här, det är inte Gunnar Andersson, en amatör. Jag önskar god jul och gott nytt år till alla bekanta. Och nu måste jag, jag dra ner den här micken alldeles strax här. God morgon som ger så i varje hem, rätta våglängden i fyra, nio och fem Ja för Nordmorgon gör er på strålande humör Hyssna på Radio Nord God morgon, god morgon, det här är Radio Nord på 495 meter mellanvåg 606 kilo cyklar. Och vi på Radio Nord ber och hjärtligt välkomna hit den här morgonen till dagens första program Morgonunderhållningen Nordmorgon I varje hem Rätta våglängden med 4, 9, 5 Ja för Nordmorgon gör det på strålande humör Lyssna på Ja, klockan är bara några minuter över sex. Här är Sten Hedman och vi ska alltså vara tillsammans i tre timmar framöver. Ja, ja tänk hur det har nog funnits kvar som man kunde se.